بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما Allahumma innas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Ikhwata al-iman Kamuslimin dan muslimat para pemirsa Dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya milih Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat dan salam Semoga Senantiasa tercurahkan kepada nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada, kembali kita bersua dalam kajian akidah ahli Sunnah Wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Syarah Aqidat Tahawiyah atau Aqidat Tahawiyah dan syarahnya yaitu Karya Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi Pembahasan yang sebelumnya Dijelaskan Atau menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan Tauhid Al-Uluhiyyah Tauhid Al-Rububiyyah Dan Tauhid Asma' wa Sifat Al-Imam Al-Tahawih Menjelaskan, kata beliau, "Nakulu" di tawhid Allah, mementingin bertuific Allah, la sharikalah, wal shay'a mithluhu, wal shay'a yajizhu, wal shay'a yajizu, wal illaha ghairu. Ini kita telah jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan. Pembahasan atau prinsip akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala faqala rahimahullah qadimun bila abtidain daimun bila antihak la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid La tablughuhul awham Wa la tudrikuhul afham Wa la yushbihul anam Kata Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah Qadimun bilabtida Maha dahulu Tanpa permulaan Bilabtida Daimun bilantihak Maha abadi tanpa kesudahan. La yafna wala yabid Dia tidak akan fana dan tidak akan punah. La yakunu illa ma yurid Tidak akan terjadi kecuali apa yang Dia kehendaki. La tablughul al-awham wala sudarikul afham tidak dijangkau oleh angan-angan auham -angan, dan tidak pula dijangkau oleh nalar yaitu akal dan pikiran manusia la yushbihul anam tidak serupa dengan makhluk ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa Di antara Tauhid yang wajib kita imani Adalah Tauhid Asma' wa Sifat Meyakini Kehisaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang memiliki Asma'ul Husna' Nama nama yang terbaik, wajah sifat ilah dan juga sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat-sifatnya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha yang maha mulia memiliki sifat-sifat memiliki nama-nama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sebelum kita melanjutkan apa yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Udah baiknya Saya ingin mengingatkan kita akan tiga prinsip Prinsip Ahli Sunnah wal Jama'ah Atau Landasan Akidah Ahli Sunnah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Prinsip yang pertama Atau Landasan yang pertama Ahli Sunnah wal Jama'ah. Mengimani Seluruh Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tertera di dalam Al-Quran Menetapkan Semua hal itu Sebagaimana Tertera di dalam Al-Quran Dan hadis-hadis yang sahih Tanpa dislewengkan maknanya atau ditakwil tidak diingkari nama-nama dan sifat-sifat dan hakikatnya dan juga tidak ditahrib dislewengkan dan tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluk serta tidak menanyakan atau membahas menggali tentang hakikat-hakikatnya Itu yang wajib Kita pahami Bahwa seluruh yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah Wajib kita imani Kemudian sebagian jelaskan tadi yang kedua bahwa Tidak boleh Kita serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk Artinya bahawa Di dalam mengimani dan menetapkan sifat-sifat tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak serupa Atau sifat tersebut tidak serupa dengan Sifat seorang pun dari makhluk Yang ketiga Kita tidak Mencari atau mengkaji atau membahas tentang Hakikatnya Kayfiyahnya kerana demikian itu adalah perkara yang Tidak bisa Dicerna Oleh nalar dan akal kita Itulah tiga prinsip utama Ahli sunnah wal jamaah Di dalam Mengimani Sifat-sifat Dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu kita wajib mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah mengimani apa yang tertel dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu juga mengimani apa yang telah jelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ikhwad liman rahimakumullah. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Awal yang pertama al-awwal yang tidak ada seorang pun sebelumnya dan Allah al-akhir yang kekal abadi tidak akan fana dan juga tidak akan punah ini yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Qadimun biladida Allah yang maha dahulu tanpa permulaan. Wa daimun bil dan yang maha abadi tanpa kesudahan. Karena Allah kekal abadi. Wa talamma rahimakumullah di sini Imam Abu Jafar Al-Tahawi menyebutkan Qadimun ya. Yang dalam bahasa Indonesia artinya ya, Dahulu Dijelaskan oleh para ulama' yang mensyarah kitab Al-Tahawi ya Bahawa Qadimun bila btida daimun bila intiha Yang maha dahulu tanpa permulaan Yang maha kekal abadi Tanpa kesudahan ini adalah makna Dari Nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang tertera di dalam surat Al-Hadid Hual awalu Wal akhir Wal zahir wal batin Artinya waktu dan tempat Tidak meliputi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan Segala sesuatu tempat dan waktu dan tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ya. ta'ala kerana Allah wajib wujud wujuduhu azali <coughs> ya. adanya Allah adalah zat yang azali tanpa permulaan kerana dia lah yang awal dan keberadaan Allah yang maha abadi Tanpa kesudahan Kena semua akan Fana, semua akan sirna Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi para ulama Atau sebelum kita menjelaskan bagaimana Ya Para ulama Menjelaskan maksud dari kadim Bahawa di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala Adalah al-awal wal-akhir Maksudnya sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam antal awwal wa laysa qablaka shay wa anta al akhir wa laysa ba'daka shay Engkau lah yang Maha permulaan al awwal wa laysa qablaka shay maka tidak ada sesuatu pun qoblak sebelummu wa anta akhir dan engkau lah ya Allah yang Al akhir. Walaysa ba'daka shay', maka tidak ada sesuatu setelahnya. Maksud al-akhir yang Maha terakhir artinya yang kekal abadi. Kena semua akan sirna. Semua akan fana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika kullu man 'alayha fan وَيَبْقَوْ وَجِهُ رَبِّكَ ذُّ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَمُ bahawa semua yang ada di permukaan bumi ini akan fana dan kekal abadilah ya. dan yang kekal abadi adalah وَجِهُ Rabbik, وَجَهُ Rabbmu, ذُّ الْجَلَالِ yang memiliki kemuliaan, keagungan dan ikram dan kemuliaan ya ialah Allah yang kekal abadi akan tapi para ulama' Menjelaskan perkataan Imam Bujang Farad Tahawi kadi ini tidak sesuai dengan redaksi Al Quran yang mengatakan bahawa Allahu huwalaulu maka yang lebih utama yaitu menggunakan redaksi atau kalimat yang tertera di dalam Al Quran huwalaul, ya huwalaul <coughs> yang tidak ada sesuatu pun atau seorang pun dari makhluk yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat qadim dalam bahasa Arab itu tidak menjelaskan kepada ya, permulaan secara mutlak. Itu yang mendahului segala sesuatu. Oleh kerana itu, di sini beliau menyebutkan bila tidak. Jadi, qadimun, kendati tidak sesuai dengan redaksi Al-Quran, huwal awwal, tapi kalimat setelah itu, bila tidak tanpa permulaan, ini menjelaskan makna yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Jafar al-Tahawi. Kendati Ahlul Kalam, ya, menamakan Allah dengan qadim, tapi Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak menamakan dengan qadim, akan tetapi menamakan dengan al-awwal kenapa al-qadim bukanlah salah satu asmaul husna atau nama Allah subhanahu wa ta'ala pertama nama al-qadim tidak terdapat dalam al-Quran dan sunnah tadi kita telah jelaskan bahawa dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, itu hanya sesuai dengan apa yang tertera dalam al-Quran dan hadis yang kedua bahwa qadim itu Tidak mencakup makna Kesempurnaan secara mutlak Jadi Makna permulaan Yang mengandung makna Ya qadim Yang dahulu itu masih relatif Tidak mutlak Karena qadim lebih dahulu dari sesuatu Tapi masih ada lagi sebelum Yang dahulu tersebut sesuatu yang mendahulunya Ya Tapi kalau al-awwal Sebagaimana kata Nabi SAW Antal awwal falaysa qublaka syaih Engkau yang maha pertama Pemula Tidak ada Sesuatu pun sebelummu Oleh kerana itu Al-Sunnah mengatakan bahawa Nama Allah adalah al-awwal Bukan al-qadim Kena jelaskan oleh para ulama bahawa al-qadim itu mencakup makna yang makna yang terpuji dan makna yang tidak terpuji, makna yang sempurna dan juga makna yang tidak sempurna. Sementara nama Allah Subhanahu Wa Taala asmaul husna, wallahi asmaul husna, yang ketiga sebabnya adalah al-qadim maka tidak ada. Seorang pun yang berdoa Dengan menggunakan nama Al-Qadim Ya Qadim begitu enggak ada karena bukan dari Asma'ul Husna Jadi Allah la yudaah, Tidak diseru dan tidak memohon kepadanya Dengan menggunakan nama Al-Qadim Nah Akan tapi maksud dan perkataan beliau adalah Qadimun bilab tidak adalah huwal awwal Sebagaimana yang dijelaskan tadi dan juga sebagaimana tafsir Rasulullah SAW أنت الأول وليس قبلك شيء Engkau adalah yang pertama dan tidak ada yang sesuatu pun sebelummu kemudian ya, دائمون بلانتها yang abadi tanpa ya, kesudahan berarti dia tidak berakhir karena Allah yang terakhir maka tidak ada sesuatu yang sesudahnya semua akan sirna semua akan fana ya semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menjelaskan antal aw antal akhiru fa laysa ba'daka syai' engkau adalah yang terakhir dan tidak ada ya suatu pun ba'dak sesudahmu jadi Allah maksudnya yang al akhir yang maha terakhir adalah Allah maha abadi tidak ada yang atau tidak tanpa berkesudahan ya khatali rahimakumullah. kemudian mana ini dipertegas oleh Imam Abu Jafar al-Tahawi la yafna wa la ya, dan tidak akan fana dan juga tidak akan punah Tidak akan fana dan tidak akan punah. Menjelaskan akan kesempurnaan Allah Subhanahuwataala, bahawa Allah Subhanahuwataala yang maha sempurna kehidupannya, Allah yang Subhanahuwataala yang maha sempurna mengatur urusan hambanya, karena diantara nama Allah Subhanahuwataala ialah Hayul Al Qiyum, Al Hay yang maha hidup, kehidupan yang sempurna. Ya. Kehidupan yang sempurna Yang tidak didahului oleh ketidak ada ketidakadaan sesuatu Atau tidak ada dan juga tidak diakhiri dengan sesuatu yang sirna atau yang fana Al-Qayyum Yang berdiri sendiri dan yang mengatur urusan hambanya La yafna wa la yabid Tidak fana dan tidak puna menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah Al-Hayat kehidupan dan sifat Allah Al-Qayyumiyah karena nama Allah Al-Hayyuh al Al-Qayyuh qayyum kemudian ikhwata lima rahimakumullah wala yakunu illa ma yurid nah. wala yakunu Illa ma yurid. Tidak ada Sesuatu yang terjadi Kecuali Apa yang dikehendaki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksud perkataan Imam Abu Jafar Al-Tahaw adalah Bahawa Segala sesuatu di permukaan bumi ini Di alam semesta ini Semuanya Ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tiba-tiba atau begitu saja. Semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan aqidah lihat sunnah diantara perkara yang berkaitan dengan iman pada takdir. Dan juga perkara yang berkaitan dengan iman pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena diantara sifat Allah adalah al-iradah Berkehendak Ya, Allah yang menghendaki Bila Allah menghendaki, terjadi Tapi bila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi Maka tidak satu pun yang ada di permukaan bumi ini Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud kehendak di sini, al-iradah di sini adalah Iradah al-kauniyah Yang sama maksudnya dengan al-masyiyah Dia perlu dipahami bahawa iradah itu ada dua Iradah ada dua Dua macam Yang pertama, iradah kauniyah iradah kehendak yang berkaitan dengan takdir. Ya, kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sama artinya dengan masyiah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa illa ay yasha Allah, rabbul alamin." Tidaklah ya, "wa tidaklah kalian menghendaki sesuatu ya pemata syaun artinya tidaklah terjadi sesuatu yang kalian kehendaki illa ayyasha Allah kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa Jadi, sama arti dengan iradah wal mashi'ah. Ya iradah kauniyah. Ya. Kemudian iradah yang kedua adalah iradah syar'iyyah iradah syariah iradah yang berkaitan kehendak yang berkaitan dengan syariat dengan perintah dan larangan ya yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah menginginkan kemudahan bagi kalian ya. dan tidak menginginkan kesusahan jadi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Kemudahan di dalam beragama nah, Ada pun irada yang Pertama, irada kauniyah Ini berkaitan dengan takdir Nah yang dimaksud oleh beliau dalam perkataannya Wala yuridu illa ma yurid Wala yakunu illa ma yurid Tidaklah terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dimaksud irada di sini irada kawniyah bahawa segala sesuatu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini berkaitan dengan Masyid Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam ungkapan beliau tidak ada yang terjadi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bantahan terhadap syekh al-qadariyah syekh al-qadariyah yang mengingkari takdir yaitu yang mengingkari Bahawa perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan bahawa Allah yang menciptakan segala sesuatu Allah yang menghendaki segala sesuatu akan tapi menurut mereka perbuatan manusia tidak termasuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka namakan qadariyah yang mengingkari takdir. Ya. Adapun akidah Ahlussunnah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allahu khaliqu kulli Allah yang menciptakan segala sesuatu dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala Sesuai dengan kehendak Allah Dan sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang Qadariya Mengatakan manusia ciptaan Allah Dan perbuatannya ciptaan mereka sendiri Maka mereka namakan Al-Qadariya Nah perkataan Imam Abu Jafar At-Tahawi La yakunu illa ma yurid ya, Tidak ada yang terjadi Kecuali Ya apa yang dikehendaki atau yang kecuali Apa yang diidia kehendaki Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian perlu diketahui bahawa kalanya Apa yang diciptakan oleh Allah Itu Berkumpul di dalamnya Iradah Kauniyah Dan iradah syariah Adakalanya hanya terpenuhi di dalamnya iradah al-kauniyah ya. contoh bahwa keimanan orang-orang yang beriman ketaatan orang-orang yang beriman solat misalnya zakat atau puasa, haji ya, itu di dalamnya terkumpul dua keinginan Allah iradah iradah yang pertama irada kauniyah, maka terjadilah perbuatan tersebut ya. irada yang kedua adalah irada syariyah, Karena Allah memerintahkan untuk solat perintahkan untuk zakat, berpuasa haji, maka terlaksana jadi terkumpul di dalam perbuatan tersebut ketaatan seorang yang beriman dua irada secara takdir Allah menghendaki, maka terjadi secara syariat Allah memerintahkan maka Allah cintai. Naam. Adapun kekufuran orang-orang kafir atau kefasikan orang yang fasik maksiat dan dosa yang dikerjakan oleh orang fasik atau kekufuran ya. Orang-orang yang kafir kemusyrikan orang, -orang musyrik. Naam. Maka dalam Hal tersebut Itu hanya Terdapat irada Kauniyah kehendak Allah secara takdir Maka terjadi karena semua itu dengan izin Allah Seorang berbuat maksiat dosa Dengan izin Allah Kekufuran Abu Lahab, Abu Jahal Fir'aun Dan yang lain-lainnya Adalah dengan izin Allah maka terjadi hal itu akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan tidak merestui tidak mencintai karena Allah wala yardhalu ibadihil kufur Allah tidak merestui kekufuran bagi hambanya. Allah melarang Allah jelaskan jalan kebaikan dan jalan kejahatan kemudian diberi kita pilihan kita diberi pilihan beri kekuatan Mampuan ikhtiar Maka Dari apa yang diutarakan tadi Kita simpulkan bahawa Ada perbedaan Antara iradah dan mahabbah Tidak semua Yang dikehendaki oleh Allah Secara takdir Itu dicintai oleh Allah SWT Kecuali Bila ditakdirkan tersebut Sesuatu yang disyariatkan Ya Kecuali suatu yang disyariatkan Maka Di sana terdapat Kehendak dan juga kecintaan Nah Jadi Allah yang Menghendaki Seorang hamba Solat Maka terjadi dan seorang hamba juga menghendaki hal itu Kemudian Allah menghendaki Maka terjadi Dia solat nah, Allah perintahkan untuk solat Berarti di sana Allah perintahkan untuk sholat ada iradah kauniyah dan iradah syariiyah kemudian Allah mencintai kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sholat mencintai ibadah adapun kekufuran orang-orang yang kafir kefasikan orang-orang yang fasik Allah tidak mencintai kendati Allah kehendaki kerana tidak ada ya, keharusan antara kecintaan dengan kehendak atau kehendak dengan kecintaan Maka di sini kita memahami ya Sebagian ya bingung dalam memahami Permasalahan takdir Allah yang menciptakan, Allah yang mengizinkan Kenapa Allah izinkan kekufuran? Jadi seolah dia memahami Semua yang diizinkan Allah berarti Allah kehendaki Secara syariat, tidak seperti itu Semua yang dikehendaki oleh Allah Berarti dia cintai, tidak seperti itu Ada perbedaan antara irada dan mahabbah, Antara kehendak Allah secara takdir antara kecintaan yang itu merupakan bagian dari syariat yukhada lima rahimakumullah jadi apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far at-tahawi wa la yakunu illa ma yurid ini membantah akidah kaum qadariya taib di sini, anak akan membacakan sebahagian ya ayat-ayat yang berkaitan dengan kedua irada tersebut. Di antara yang menjelaskan, ya irada ilkauni ya, iaitu firman Allah subhanahu wa taala, "فَمَيْلُرِدِ اللَّهِ أَيْهَدِيهُ يَشْرَعُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَيْلُرِدَ أَيُضِلْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّكًا" diay diiqan kaanna na'am diiqan kaanna ma yish'adu fi as yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki ya fa may yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurā yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'ad ila as Ya. Dan orang yang Allah kehendaki ingin disesatkan oleh Allah, maka Allah jadikan hatinya sempit seolah-olah dia naik ke arah yang tinggi. Ya. Yeah. Nah ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah menghendaki hidayah dan Allah menghendaki petunjuk Allah menghendaki hidayah dan Allah menghendaki kesesatan Ya, Yahdiyahu, yashrah sadrahu Diirada di sini irada Kauniyah Seorang dikehendaki oleh Allah secara takdir Maka dia akan mendapatkan hidayah Seorang yang dikehendaki oleh Allah Dia akan disesatkan, maka dia akan sesat Tidak ada yang akan bisa memberikan hidayah kepadanya Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala walakinna Allaha yaf'alu ma yurid, akan Allah yang melakukan apa yang dikehendakinya. Dimaksud irada di sini irada kauniyah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. Beliau mengatakan pada kaumnya, wala yanfa'ukum nushhi, tidaklah bermanfaat bagimu nasihatku. In uridtu an ansaha lakum, jika aku menghendaki yang berikan nasihat kepada kalian yuridu Jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyesatkan kalian Jadi kalaupun saya ingin menghendaki Menginginkan hidayah kalian Petunjuk bagi kalian Tapi Allah tidak menginginkan hal itu Tapi Allah ingin menyesatkan kalian Maka tidak akan bermanfaat nasihatku bagi kalian Ini berkaitan dengan irada Kauniyah Irada kauniyah qadariyah Ya. Adapun yang berkaitan dengan iradah diniyah syariah ya sebagaimana yang tadi setelah jelaskan sebagian ayat yang menjelaskan hal itu ya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya, kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Iradah di sini adalah syariah karena Allah mencintai kemudahan maka Allah jadikan agama ini sebagai agama yang mudah dilaksanakan, bisa dikerjakan. Itu yang Allah inginkan, ya. Itu yang Allah inginkan. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, Yuridullahu Allah liyubiyin ala kum, wyahdiyakum sunnahaladina min qablikum, wya'tuba alai kum Allahuliman hakim." Allah ingin menjelaskan kepada kalian tentang kebenaran, hukum-hukumnya, ya, petunjuk. Wyahdiyakum. Dan memberikan hidayah kepada kalian Menunjukkan kepada sunan sunnah ladhina min qablikum yaitu, Ya Tata cara Atau pedoman hidup Atau Perbuatan Ya umat-umat sebelum kalian Waitubah alaikum Dan ingin Menerima taubat kalian Wallahu Alimun hakim Dan Allah yang maha Alim Berilmu dan hakim maha bijaksana Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Wallahu yuridu ayya tuba alaikum Allah ingin menerima taubat kalian. Karena Allah mencintai taubat. Tapi tidak semua hamba yang bertaubat Kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki secara takdir, dia bertaubat akan bertaubat. Nah, dari sini kita memahami bahawa ada perbedaan antara irada asyariyah dan irada kauniyah. Irada kauniyah ini Inilah yang juga masyhur ya dalam ungkapan akidah Ahlussunnah para ulama Bahawa kata mereka masyaallahukan wa ma lam yasha' lam yakun. Masyaallahukan wa ma lam yasha' alam yakun. Apa yang ya dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Yang dimaksud kehendak adalah iradah kauniyah. Baik. Kemudian Wa lan tablugahu al-awham ya wa la tablugahu al-awham wa afham Artinya dialah Allah yang tidak dijangkau oleh angan-angan ya dan tidak pula oleh nalar atau akal pikiran manusia wa la tudrikul afham ya jadi Apapun yang kita bayangkan, kita angan-angankan, ya, kita persepsikan ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, kita mengkhayal, berangan-angan tentang hakikat Allah, tentang zat Allah kesempurna Allah, itu semua tidak akan mungkin bisa dijangkau. Ya. Begitu juga ya. Tidak akan mungkin bisa dipahami oleh nalar dan pikiran kita. Karena perkara yang gaib. Ya. Perkara yang gaib yang luar dari angan-angan dan nalar akal manusia. Karena Allah Subhanahu menjelaskan ya, la tudriku al-absar wa huwa yudriku absar Ya, tidaklah pandangan manusia tudriku meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa absar sedang dialah yang menguasai meliputi segala pandangan. Naam. Dan ini adalah bantahan terhadap sekte mujassima. Sekte mujassima yang yang atau musyabihah yang mentasbih, menyerupakan Allah. ya, Mensonifikasikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Dan ini jelas adalah akidah yang batilah. Allah mengatakan, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا tidak akan mungkin mereka bisa ya, meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimannya. Dan akan mungkin mustahil. Ya. Maka perkataan Imam Abu Ja'far ath-Thahawi la tablughuhu al-awham wa -tad -tad -tad -tad al afham Ya tidak dijangkau oleh angan-angan dan tidak pula dijangkau oleh nalar atau daya pikir manusia. Ini menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, Tidak ada Suatu pun yang bisa Atau tidak ada Suatu pun yang menyerupai Allah ya. Allah bukan seperti Jisim Yang kita saksikan Allah bukan zat yang bisa Diraba dengan Panca indera kita Atau dilihat dikuasai oleh panca indera kita Bisa diraba Ya Bisa dilihat Bisa dicium Ya Bisa diketahui Dengan nara akal kita tidak bisa, karena semua itu keluar dari ya, jangkauan akal fikiran manusia. Nah, kena Allah yang that yang tidak bisa diliputi oleh makhluknya, tapi Allah meliputi makhluknya. Ya, ini juga bantahan terhadap sekte Sufi, Sufi yang mereka mengatakan bahawa bila seorang bila seorang terus melatih dirinya di dalam beribadah bersungguh sungguh dalam beribadah maka kata mereka dia akan sampai pada tingkat makrifat yang paling tinggi sehingga akan menyatu dengan Allah. Ya, itu kata mereka seperti itu. Makanya ada aliran akidah yang namanya wahdatul wujud. Allah menyatu atau menyatu dengan makhluk, subhanallah. Atau makhluk menyatu dengan Allah, sampai kepada Allah tingkat ma'rifat yang paling tinggi kata mereka. Ini jelas akidah yang batil bahkan akidah yang kufur ya. Allah tidak akan mungkin diliputi oleh makhluknya Ya, pandangan manusia tidak akan bisa meliput ya, mendang Allah Subhanahu wa Allah yang Maha agung, Allah yang Maha besar, Allah yang Maha mulia. Maka perkataan Imam At-Tahawi itu membantah pernyataan orang-orang Mujassimah. Ya. Orang-orang yang mensonifikasikan Allah dengan makhluk, mengatakan Allah jisim. Kemudian bantahan juga ya, terhadap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian juga kepada sekte Sufiyah yang mengatakan bahawa bila seorang dalam beribadah mencari makrifat hakikat ya dengan membiasakan dirinya beribadah bersungguh-sungguh dia akan sampai pada tingkatan di mana dalam tingkatan tersebut dia akan bisa melihat Allah kata mereka dan bersatu dengan Allah tentunya ini adalah ya akidah dan pernyataan yang batil sebatil-batilnya karena Allah Subhanahu wa taala la tabluguhul auham wa la tudrikuhul afham tidak dijangkau oleh angan-angan, ya, dan juga oleh nalar atau pikiran manusia. Nah, kemudian la yushbihul anam, nafm. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. La yushbihul, la yushbihul anam. Tidak yang menyerupai makhluknya manusia. Tidak serupa dengan makhluk. Dan Allah mengatakan, "Tidak ada yang seperti-Nya, Dia Ya. Tidak satu pun yang serupa dengan Sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah. Dan ini juga bantahan terhadap musyabbihah. Orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti perkataan mereka kayadi, kata mereka, Tangan Allah seperti tanganku Pendengaran Allah seperti pendengaranku Ini musyabihah Jelas ini perkataan yang kufur Oleh kerana itu Dalam perkataan sebagian Ulama seperti Imam Abu Hanifah Dalam kitabnya Fikr Al-Akbar beliau mengatakan Allah La yusbihuh syai'an min makhlukatih wa la shay'un min makhluqatihi ya. Allah tidak menyerupai satu pun dari makhluknya dan tidak satu pun dari makhluknya menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala imam ya nu'aim hamad man Allah bil makhluq faqad kafara ya barang siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya sungguh dia telah kufur Nah, Perkataan Imam Abu Ja'far al-Tahawi Wala yusbihul an'a ini membantah pernyataan Orang-orang yang musyabih Sementara akidah al-sunnah Sebagian telah jelaskan di awal ya, Pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mereka <coughs> Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang terteram Al-Quran Kemudian tidak mengingkari Tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Dengan sifat makhluk Kemudian tidak menanyakan tentang Hakikat dan kaifiyahnya itulah penjelasan tentang ya poin-poin yang dijelaskan tadi yaitu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi qadimun bil-intihā at, qadimun bil-ibtida' daimun bil-intihā la yafna wa la yabīt wa la yakūnu illā mā yurīd lā tabluğuhu al-awhām wa, afham, wa nah, demikian wallahu a'lam. Naam. Nah, da'i tipe karena istilah pendengar dan pemirsa jadi di Anda berada, materi kita simak bersama dari pembahasan kitab Syarah Kitab Tuhawiyah yang mudah mudah bisa kita ambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di Anda berada yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819 896543. Dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini agar kiranya pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini pula. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layananan telepon, silakan ya 021. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umuh Gizi, Jambi Iya, silahkan Iya, ini mengenai ini Ustaz Sebelum ada seseorang mengatakan Sebelum dia salah, kita harus menyatukan uh, Diri kita kepada Allah Jadi misalnya uh, Hidup diciptakan oleh Allah Wajah diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah Jadi kita tidak ada lagi Masanya itu semua Allah Jadi Bagaimana dengan pemahaman kaitul Tuhan, apakah itu termasuk dalam Nahdlatul Wujud, dan bagaimana, apakah sudah dibilang kufur dengan bahasa begini? Ya, ya. ya saya serta bersih Sudah, bisa kami tangkap, Alhamdulillah. Dan silakan, Tuhan. Terima kasih kepada ibu yang bertanya Barokah Luvik. Jadi ada seorang yang menyatakan bahawa sebelum kita salat kita harus menyatukan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kesimpulannya, ya kita ini ya sudah bagian dari Allah. Kita tidak ada sama sekali. Dan begitu, ini jelas ya merupakan ya bagian dari keyakinan Wahdatul Wujud. Kita dalam salat yang dituntut dalam salat, ya bagaimana kita khusyuk mengkonsentrasikan ya hati kita mengagungkan Allah cintaan kepada Allah nah kena rohlah solatlah kekhusukan bukan menyatukan ya berkeyakinan menyatukan diri kita ya, semua anggota badan kita menyatu dengan Allah tidak benar seperti itu karena kita yang solat kalau telah menyatu nanti berarti yang solat siapa bukan manusia lagi yang solat Nah betul dalam keyakinan orang wahdatul uluju kerana telah menyatu dengan Zat kata mereka Allah yang Maha Mulia menyatu maka yang solat itu ya dalam keyakinan yang solat berarti bukan dia lagi dan dia bingung juga saya yang solat atau saya yang beribadat atau saya yang diibadati kan telah menyatu kata mereka jelasnya akidah yang menyimpang dan akidah yang ya tentunya kufur akidah yang kufur dan keyakinan seperti itu tidak akan mungkin Ya, seorang hamba bisa menyatu dengan Allah. Ya, Allah Al-Azim yang meliputi segala makhluknya. Kemudian manusia yang taib sebagai perbandingan saja kita bagian terkecil dari makhluk yang diciptakan Allah yang lebih kecil dari langit dan bumi. Bumi bila dibandingkan dengan kursi bagaikan sekeping uang logam yang kita lemparkan ke padang sahara yang luas dan perbandingan antara kursi yang begitu luas bandingkan dengan aras seperti itu juga dan Allah Rabbul Alamin ya. Allah Rabbul Alamin tentunya yang maha besar yang Allahu Akbar Al-Kabir Al-Muta'alim Ha-Tinggi maka sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi tinggi zatnya Itu Ba'inun min khalqi terpisah dari makhluknya itu akidah al-sunnah ya. maka orang-orang yang mengatakan Allah menyatu dengan hambanya atau memancur dengan makhluk ini telah mengingkari ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala ini akidah dari akidah wihdatul wujud ya. maka hendaklah kita waspada akidah al-sunnah wajah Allah maha tinggi Mustahil Allah akan menyatu dengan makhluknya. dan mustahil makhluk akan masuk ke diri Allah. Ya. Wa man qadarullah haqqo qadrih. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'addu jami'an qabdhathu yawmal qiyamah. Wal ardhu jami'an. Ya. Qabdhathu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat bumi ini semuanya digenggam oleh Allah. Ya. Was samawati matwiyatum bi yaminih. Dan langit semua akan digulung oleh dengan tangan kanannya. Ya, lalu bagaimana makhluk yang zoe manusia, ya begitu kecil, bisa menyatu dengan zat yang maha kuasa atau zat yang maha kuasa menyatu dengan dirinya ini langit akidah wahdat wujud ya akidah yang kufur tentunya kepada Allah Subhanahuwataala, kita harus tahu dia diperingatkan kepada yang mengatakan hal ini perkataan yang bawatir fitnah sebatil dan perkataan yang kufur. Dia harus bertaubat dari keyakinan itu. Ya, demikian Demikianlah Allah wah. Naam. Baik, sekarang zikir khotbah. Astagfirullah, demikian untuk ibu yang bertanya dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan, silakan mungkin masih ada kembali untuk anda yang ingin bertanya langsung di 021 8236543. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dari Firlyana di situ Bondo eh, iya, Silahkan Dikecilkan terlebih dahulu ibu Volume televisinya Sudah Iya, ya, Ini uh, Kan kalau doa sujud Itu kan uh, dekat kepada Allah Kalau minta Wafat uh, dengan wafat Kalau kami bertiga kan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 Terima kasih kepada ibu yang di situ Barakallahu Fik Ya doa di waktu sujud. Ya. Nam tidak diraukan bahwa merupakan tempat yang mulia, yang yang mustajabah atau yang agung dalam solat di waktu ber, untuk berdoa adalah di waktu sujud. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akrab meyakunul abdu min Rabbihii, wahu sajid. Posisi seorang hamba yang sangat dekat kepada Allah Di waktu sujud nah, Maka apa akhtiruminat doa Kata Nabi SAW Banyaklah berdoa Ya, yeah. Selain dari doa yang diucapkan Subhanahu ala'ala Maha suci Allah yang maha tinggi Jadi Kita sujud Posisi kita yang Paling rendah Di waktu sujud Kemudian kita tetap meyakini bahawa Allah maha tinggi, zatnya Dan dalam kursi seperti itu, kita berbanyak doa Kita memilih doa-doa yang terbaik Yang paling betul-betul mencakup kebaikan dunia dan akhirat Di antara doa yang banyak Diucapkan Nabi di waktu sujud qalbi Ya Allah yang menerbalikan hati Teguhkanlah hatiku di atas agamamu Kalaupun seorang berdoa tadi seperti mohon husnul khatimah dan berlindung dari suil khatimah tidak ada masalah. Kalau dia sendirian mengatakan Allahumma as'aluka husnul khitam misalnya, husnul khatimah wa'audubi ka min suil khatimah tidak ada masalah. Ya, kalau dia memohon permohonan untuk dia dan keluarganya atau dengan permohonan yang melibatkan orang lain maka dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah tidak ada masalah ya, memohon doa seperti itu karena itu doa yang baik, memohon ya, agar mendapatkan husnal khatimah dan selamat dari su'il khatimah, insyaAllah tidak ada masalah nah, demikian Allahuakbar Nah, baik screen dzikir kita. Di mana maksud Adam Mikyan Ibu Syaliana ini yang berada di Cebuondo. Dan selanjutnya kami beralih di lain kesempatan singkat. Ada pertanyaan Ustaz? Tidak sebutkan nama dan tempatnya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sedang semangat-semangatnya dalam mempelajari sunah ini karena saya belum lama mendapatkan hidayah sunah dan saya sedang gemar-gemarnya dalam membaca membaca kitab-kitab sunnah namun ketika saya membaca melewati bab asma wa sifat, yaitu saya melewatinya karena saya agak malas untuk membacanya dan juga bagi saya sulit untuk dapat memahaminya karena juga kurang menarik bagi saya untuk dibaca, nah bagaimana caranya Ustaz, supaya saya bisa tertarik kepada pembahasan tersebut Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali. Pertama, ya, saya atau kita semua mohon kepada Allah, semua kita senantiasa ya istiqamah di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah, dalam ibadah dan seluruh aspek agama yang kita cintai ini. Di antaranya dalam mengkaji ilmu. Nam, alhamdulillah, kalau mang ya, saudara yang bertanya semangat untuk belajar membaca kitab -kita sunnah dan sunnah itu maksudnya adalah mempelajari tuntunan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek masalah akidahnya masalah ibadahnya masalah akhlaknya dan semua hal, yaitulah sunnah dan secara spesifik permasalahan akidah adalah permasalahan yang sangat organ sekali maka tentu harus menjadi prioritas utama Nah, permasalahan ditanyakan tadi, begitu saya melewati pembahasan tentang asma wa sifat kurang semangat begitu. Subhanallah. Nah, ini ya terus terang adalah diantara dampak dari pemahaman orang-orang ahlul kalam tatkala mereka membahas tentang asma wa sifat ini menggunakan akal dan logika dan pikiran semata. Jadi dampaknya ya menjadi permasalahan yang sulit bagi orang-orang yang tidak memahami hakikat permasalahan yang sesungguhnya. Subhanallah. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sebenarnya memahami pembahasan asma wa sifat, permasalahan yang subhanallah sangat ya mudah sekali. Kalau kita pahami sesuai dengan apa? Pembahasan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau dipahami dengan metode orang-orang ahlul kalam menjadi sulit ini yang menyebabkan ya sebagian tidak semangat untuk mempelajari. ya lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka orang yang paham belum terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman filsafat ya ahlul kalam dan yang lainnya mereka orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mempelajari dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya Bahkan tidak ada perkara ilmu Dari sunnah Nabi Dari sunnah-sunnah yang kita pelajari Tidak ada perkara yang lebih utama Yang paling utama Pembahasan masalah ilmu yang paling utama Daripada mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Ini perkara yang paling utama Dan tidak akan mungkin hati Akan menjadi hidup Bersemi dengan keimanan dan kecintaan Kepada Allah Kalau seorang tidak kenal kepada Allah Dan mustahil seorang akan kenal kepada Allah Tidak akan mungkin seorang hamba Kenal kepada Allah dengan Ya, makrifah yang sesungguhnya Kalau dia tidak Mengetahui nama-nama dan sifat Allah Oleh karena itu mempelajari Nama-nama dan sifat Allah Maknanya, isi kandungannya Ya, sesuai dengan Bimbingan Al-Quran dan Sunnah Ini merupakan perkara yang paling mulia Kerana kata para ulama Inna al ilmi bisharaf al ma'lum Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada Kemuliaan suatu yang Dikaji dalam ilmu tersebut Adakah yang lebih Mulia dari Allah? Tidak ada Adakah yang lebih Agung dari Allah? Tidak ada Maka ilmu yang berkaitan dengan Nama-nama dan sifat Allah Dengan diri Allah adalah ilmu yang paling agung. Makanya, kenapa para ulama, sungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah inamayyakshallah min ibadil ulama. Kenapa Allah mengatakan, ya sejatinya bahwa orang yang hanya takut kepada Allah dari kelangan para hamba dan para ulama, kenapa para ulama, mereka kenal kepada Allah keagungan kebesarannya, tidak akan mungkin mungkinkanlah jadi mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua kerana mereka yang paling paham terhadap hukum-hukum Allah. Maka ikhwan Rahimakumullah ya kalau kita membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan walilahi al-asmaul husna pada uhubiyah. Allah memiliki asmaul husna, maka serulah Allah, memohonlah kepada Allah, baik permohonan bentuk ya doa dalam bentuk permohonan minta sesuatu, doa dalam bentuk ibadah. Kita dikir, kita bertasbih Itu adalah doa Akan menjemput nama Allah mengagungkan nama Allah Maka dari sini Untuk bagaimana menanamkan diri kita kecintaan Ya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bahwa kecintaan kepada nama Allah dan sifat nya Menyebabkan sebab masuk surga Ada seorang di sahabat dia solat itu Hanya diulang-ulang dia hanya surat ala ikhlas Qul wallahu ahad Ada rakat pertama rakat kedua Gak dibaca ayat yang lain, surah yang lain. Maka ditanya oleh Nabi Sallam, apa yang menyebabkanmu, menyebabkanmu hanya membaca surah itu saja? Maka dia menjawab, Fihi asma Allah, wa nauhibu asma Allah. Ya, Fihi sifatullah, fihi asma al-Rabbi, wa ba nauhibu. Bahawa dalam surat tersebut ada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Aku mencintai nama Allah dan sifat-sifatnya kata Nabi S.A.W. sampaikan kepadanya ya hubbuka iya adkhalakal jannah kecintaanmu kepada nama-nama yang akan menyebabkan kamu masuk surga ya oleh kerana itu dalam hadis yang lain Nabi S.A.W. menjelaskan inna lillahi tis'atan watis'inasman tis'ina asman 100 illa wahida man ahsahad khala jannah Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 Barang siapa? Ahsaha dakhla jannah Maksud dari ahsaha di sini adalah Mengetahui dan memahami jumlah dari nama-nama tersebut 99 tersebut Kemudian memahami maknanya Kemudian mengibadati Allah dengan nama-nama tersebut Baik ibadah bentuk memohon kepada Allah Atau memuji dan memuji Allah Subhanahu SWT Maka dia akan masuk surga Maka ini harus dipahami keutamaan bahawa jiwa kita akan gersang, hati akan gersang bila tidak ada dalamnya makrifatullah, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan bagaimana akan tertanam kecintaan kepada Al-Dzamdiri seorang hamba kalau dia tidak kenal kepada Allah, dan bagaimana seorang hamba akan kenal kepada Allah kalau dia tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu. Jadi pahami makna maknanya nama-nama tersebut imani isi kandungannya dan ya imani juga konsekuensi tuntutan dari nama-nama tersebut. Begitu kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Maka akan tertanam dalam kita kecintaan kenapa? Karena segala puji-pujiannya milik Allah. Allah dipuji kenapa? Karena Allah yang berikan nikmat. Allah yang berikan rezeki Allah yang mencurahkan berbagai karunia kepada hamba-Nya, Maka Allah yang berhak dipuji Allah yang maha sempurna Kenapa Allah berhak dipuji? Karena Allah yang maha sempurna Memiliki nama-nama yang -nama terbaik Memiliki sifat-sifat yang sempurna Maka dialah yang memiliki sebuah benda, seluruh bentuk puji-pujian dan sanjungan Alhamdulillah Maka tertanam diri kita kecinta Begitu kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim Maka yang tertanam diri kita adalah Berharap kepada Allah Karena Rabbul Alamin Rahman Rahim Rahmatnya meliputi segala sesuatu Dan rahmat secara spesial meliputi orang-orang yang beriman Maliki Omid Tertanam dan di diri kita pengagungan kepada Allah Kerana Allah memiliki hari pembalasan Allah memiliki kerajaan dunia Seluruhnya Di bawah kekuasaan Allah Terlebih lagi akhirat kelak Begitu jadi begitu kita melewati nama-nama tersebut, kita pahami maknanya, isi kandungannya. Mustahil akan kita bisa paham terhadap Al-Quran penjelasan yang Al-Quran yang di sana hampir seluruh sifat ayat-ayat diakhiri atau diawal dengan nama-nama dan sifat Allah. Mustahil kita bisa paham dengan Al-Quran. Bisa merenungi dan menghayati kalau kita tidak paham asma' w-sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Maka belajar lagi, ya baca lagi tentang makna-makna dari asmaul husna. Kenapa juga yang menyebabkan manusia ya atau sebagian kaum muslimin tidak ada perhatian untuk memahami hal ini karena ya fenomena yang mendominasi di dalam memahami asma wa sifat itu segedehnya bacaan dan lantunan saja. Disenandungkan nama-nama, kemudian enggak dipahami maknanya. Itu yang Cara yang seperti itu yang mendominasi kebanyakan pola pikir ya, kaum muslimin dalam mengamami, mem memahami dan mempelajari asmaul husna. Dia tidak mendalami maknanya, apa isi kandungannya. Mustahil, ya bisa kita cinta kepada Allah kecintaan yang sesungguhnya kalau kita tidak kenal kepada Allah. Mustahil kita kenal kepada Allah kalau tidak mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah ini yang harus diperhatikan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah maka dengan demikian insyaAllah akan tertanam kecintaan dalam diri kita untuk mempelajarinya. Tapi tinggalkan matada-matada ahlul kalam, orang filsafah itu semua tidak akan membawa kepada kebaikan, akan menyesatkan ya dari mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu s.w.t. Nah, demikian. Baik, sekurang tizir lukh atas jawabannya Rasad. Ya, demikian. Untuk yang bertanya lain yang singkat, ya, mudah-mudahan uh, nasihat dan jawabannya yang sangat bermanfaat supaya kita lebih semangat lagi untuk mempelajari dan bisa memahami bab yang ditanyakan tadi. Baik, untuk selanjutnya ke, eh, kami masih akan angkat ya pertanyaan. Ada pertanyaan di al Hamba Allah di Purwakarta. Ya, Ustaz, apa arti nama Allah dan apakah ada al Alim dan Al Hafiyyu? Mohon dijelaskan Ustaz. Nah, Taib. terima kasih kepada yang bertanya dari Purwakarta, Barakallahu Lauhik, mana dari Al-Alim? Ya, dan apa lagi yang kedua dari uh, Al-Hafiyu? Al-Alim, ya. Al ya, kalau ditanya tentang masalah Al-Alim, ya, masalah Al-Alim. Bukan Al-Halim Allah Apakah Al-Halim atau Al-Alim Al-Alim Ya jelas Maknanya yang memiliki Atau yang maha berilmu Yang maha berilmu Ilmu Allah meliputi Segala Makhluknya Meliputi Apa yang telah terjadi Yang sedang terjadi Yang belum terjadi dan bagaimana seandainya itu terjadi Kapan waktu dan tempatnya Semua ya Diketahui oleh Allah SWT Bahawa tidak ada yang tersembunyi Dari ilmu Allah Al-alim yang maha berilmu Adapun seandainya ditanya-kata Yang Al-Halim Al-Halim Yang secara bahasa kita artinya Al-Halim, Al-Hilm Itu kelembutan Allah SWT Yang mengandung makna Allah yang menyayangi hamba-Nya. Allah yang menyantuni hamba-Nya. Ya. Allah yang membimbing mereka untuk beramal, untuk bertaubat, menerima taubat mereka, menyantuni mereka. Ya, dan juga bila mereka berbuat suatu keliruan tidak langsung diazab oleh Allah, tapi ditunda waktunya, diberi kesempatan untuk bertaubat, halim Ya, yang santun Yang maha santun dan juga menyayangi Juga ini menunjukkan pada Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kepada Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ada Al-Hafi Ini sebagaimana terdapat dalam ya, Menjelaskan Allah terhadap ya, Nabi Ibrahim menjelaskan kepada uh, Ayahnya Bahawa beliau takut antum ayanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian maka innahu kana bi hafiya. sebagian para ulama masih ya khilaf dalam apakah hafi ini termasuk nama Allah Asmaul Husna atau tidak. Ya. Al-Imam Ibn Thaimi rahimahullah dalam kitab Qawaidul Muthla menyebutkan ya kenati beliau juga ya setelah menyebutkan masih ada di sana sedikit ya keraguan apakah yang termasuk dari hafi. Hafi ini termasuk dari, dari Asmaul Husna. Kena tidak demikian, makna dari innahu kanabi hafi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang merupakan yang menolong Nabi Ibrahim, yang sayang pada Nabi Ibrahim, tidak akan yang mencelakakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi berada Khalilur Rahman. Naam. Karena Nabi Ibrahim, nah. nabi Ibrahim takut kay ya, babanya ditimpa musibah azab kerana tidak mau bertauhid tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa maka dia khawatir dia memohon keampunan kata enam ayahanda nabi Ibrahim kepadanya enam qala Allah Subhanahu wa taala in lam tantahi la'arjumannaka wahjurni maliya qala salamun alayka sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bihafiy Ibrahim kalau kamu tidak berhenti mengajak saya untuk bertauhid, saya akan rajam kamu atau tinggalkan saya. Tapi Nabi Ibrahim sedang mengharapkan hidayah bagi orang tuanya. Qala salamun alaik. Dia mengatakan salamun alaik, semoga keselamatan atas dirimu. Ya. Sa astaghfirulak ya Saya akan memohonkan keampunan ya bagimu. Mohon keampunan kepada rabb untukmu. Inahu kana hafiyah Sesungguhnya Allah Maha yaitu hafiyah <coughs> Memimpinku Bya, ma, memuliakanku, ya, menjadikan aku sebagai pilihannya itu mana dari hafizah di sini. Wallahu a'lam. Nah, baik, kredensial kerdas, sahabat. Sahabat, begini. Dan selanjutnya, mesti kami akan angkat satu pertanyaan di dalam sana singkat. Ada pertanyaan dari Mu Abdillah yang berada di Bogor. Ya, sahabat. Eh, sekarang ada sekelompok yang sekelompok orang yang mengatasnamakan Salafi dakwahnya berisi tauhid Seolah-olah akidah dan manajah yang benar Namun kelompok ini sering sekali Mempermasalahkan masalah ijtihadiyah dan Bagaimanakah Supaya kami yang masih awam terhindar Dari syubhad-syubhadnya tersebut Terhindar dari syubhad-syubhadnya tersebut Ya yeah. Terima kasih. Kepada Umu Abdulah yang bertanya, barakallahu fiik. ada sekelompok yang dinamakan tadi itu salafi yang memfokuskan dakwah tentang masalah akidah kemudian permasalahkan masalah ijtihad Ya. Adapun permasalahan menamakan, ya. Sekelompok atau menamakan dia sebagai salafi. Kalau yang dimaksud Ya, bahwa Salafi itu adalah mengikuti Al-Quran, kita mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta generasi terbaik umat ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'ana alaihiyau mawashabi. Apa yang aku ikuti pada hari ini dan para sahabatku. Ya, kemudian yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yaulunahum sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku kemudian yang datang setelah datang setelah itu kemudian setelahnya lagi tiga generasi yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat ya وَالسَّبِقُنَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِينَ وَالْأَنصَرُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوْا عَنْهُ Ya As-sabiquun al-awwalun Mereka yang pertama dan pemula dari umat ini Dari kalangan muhajin wal-ansar Dan yang mengikuti mereka dengan baik Nah, jika yang dimaksud adalah Mengamalkan Islam ini Memahami Islam dan mengamalkannya Sesuai dengan Al-Quran Sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW Sesuai dengan bimbingan atau ilmu yang diwaris oleh para sahabat dan rasul Kemudian ilmu yang mereka wariskan pada generasi setelah mereka tabi'in Kemudian tabi'in mewariskan kepada generasi setelah mereka tabi'at tabi'in Kemudian diwariskan kepada imam-imam ahli sunnah Seperti imam ya Abu Hanifa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim Imam imam ahli sunnah sepanjang sejarah Peradaban kaum muslimin sampai detik ini Ya yang selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan segala aspek masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak dan semuanya. Ya, itu prinsip mereka beragama dan mereka sangat memperhatikan masalah akidah karena ini permasalahan yang sangat mendasar, masalah akidah. Karena tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Dalam permasalahan-masalahan fikih yang ijtihadiyah masih ada toleransi di sana. Walaupun masalah akidah, akidah pada Allah kepada para rasul seluruh perkara-perkara keimanan dan akidah-akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dengan tauhid, uluhiyah, rububiya dan yang lainnya ini jelas merupakan permasalahan sangat mendasar akidah itu tauhid ya, ini adalah syri khas mereka kalau itu yang dimaksud ini adalah cara beragama yang benar ya, ini cara beragama yang benar kendati dia menamakan selapi atau tidak, tapi ini jalan yang dia tempuh, dia pada hakikatnya adalah Ya kelompok, kalaupun dinamakan kelompok, ia ya itulah kelompok yang betul-betul ingin berusaha memahami agama sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, terlepas itu apa namanya Salafi atau mungkin dia Sunni dan yang lainnya, penting itu jalan hidupnya, itulah dia ahli wal Jamaah. Ya, itulah ahli wal Jamaah. Permasalahan Salafi itu ya penisbatan kepada generasi umat, bukan generasi terbaik dari umat ini, generasi yang terbaik. Nah, adapun permasalahan ijtihadi ya, tidak seperti yang diutarakan tadi permasalahan ijtihadi ya, Tidak semua perkara ijtihadia yang bisa juga ditolerir. Kecuali kalau ada dalilnya. Kalau kecuali tidak ada betul-betul dalilnya di permasalahan ijtihadi tapi kalau permasalahan yang para ulama dahulu telah mengklaim sebagai perkara yang mengisi sunnah Kemudian ada orang-orang di, di zaman belakangan ini Mengatakan, wah oh, ini juga sunnah ini masalah ijtihadiyah Dia mengadang-adang perkara-perkara yang baru dalam agama Kemudian mengatakan oh, ikhilafiyah Tidak semua seperti itu Jadi pertanyaan perlu juga ya Tidak global seperti itu Apa yang dimaksud ijtihadiyah Kalau perkara-perkara ijtihadi yang telah dipersisikan oleh ya, para ulama dalam kitab fikih dibahas Ini jelas perkara yang sangat mereka toleransi sekali tapi kalau perkara setiap ada perkara yang baru dalam agama Apalagi di zaman-zaman sekarang ini Kemudian langsung diklaim ini masalah khilafian Tidak boleh diingkari Ya tidak seperti itu Kerana banyak terbukti perkara-perkara Permasalahan-permasalahan yang Diada-adakan di belakangan Di zaman-zaman sekarang seperti ini Itu perkara yang sama-sama bertentangan dengan dalil Bertentangan dengan sunnah ya, Maka tidak bisa diterima khilaf yang seperti itu jadi khilafiah yang bisa diterima, khilafiah yang betul-betul ada Asasnya landasan dalil atau uh, penilaian dan prinsip-prinsip kaedah-kaedah ilmiahnya Adapun pun mengikuti hawa nafsu, banyak tradisi, kebiasaan Ya, itu tidak bisa menjadikan sebagai hal yang bisa ditolerir dalam masalah hijuti Jadi intinya, ahli sunnah wal jemaah Ya, mereka yang selalu memperhatikan masalah akidah Terutama hal yang berkaitan dengan Ya hak kepada Allah tauhid keikhlasan ibadah. Ya mereka mengkaji makanya bila kita mendapatkan kelompok memperhatikan akidah mendawakan pada akidah yang benar mengajak umat bukit sunnah maka kita berharap mereka lah kelompok atau gelongan yang insya Allah ya termasuk ke dalam apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al firkatul najiah gelongan yang selamat. Karena itulah sumber keselamatan, akidah yang benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti generasi terbaik umat ini dan itu yang menjadi pedoman hidup konsep berilmu dan beramal para ulama-ulama ahli sunnah ulama Abu Hanifa Syafi'i, Ahmad, wa Malik Malik, wa Ahmad, Syafi'i dan ulama-ulama yang lain semua mereka sepakat dalam mengikuti dalam beragama kembali pada Al-Quran dan Sunnah kembali kepada ya, prinsip beragama para sahabat Nabi SAW. Nah kalau itu yang dimaksud, ya wajib kita mengikuti. Adapun adanya ya, kekeliruan yang terjadi, kesalahan pahaman atau mungkin ya, keterbatasan sebagian atau mungkin malah sebagian mengamalkan apa yang dia pelajari, ya ini kembali kepada pelakunya. Bukan kepada prinsip beragama tadi. Kalau prinsipnya dah benar, ya sebagian seorang Muslim ada yang melakukan keliruan, ya kan? jangan Islam yang dikritisi, tapi pelakunya, kena dia yang tidak melaksanakan ajaran Islamnya, begitu. Kalau prinsip beragama itu telah benar, benar ini, tapi dia mungkin keliru, maka perilakunya dikritisi. Ya, jangan konsepnya, kerana konsepnya telah benar. Kembali pada Al-Quran, Pada Sunnah Nabi, kepada pemahaman para Sahabat. Kemudian ulama-ulama yang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ajaran yang dikenal dengan madzhabus salafus salih atau ahli sunnah wal jamaah atau jalannya al firqatul najiyah golongan yang selamat. Naam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan pemahaman yang benar kepada kita dan juga memberikan kekuatan untuk beramal dan semua kita senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah dan juga diberi kekuatan untuk Mengikuti generasi terbaik atau jalan generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, ya muhajirin wal ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai Yom Al Kiamah. Demikian Allah alam, wa Alamu. wa alaihi wasallam. Wa Muhammadin wa Ala Alihi wa, wa Sallim wa Akhiru Da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.